Від цього книжкового хаосу б'є в ніздрі важкий дух злежаного паперу і палітурного клею, змішаний з гострими запахами формаліну, ефіру, волокардину. На тахті, обкладений книжками та аркушами креслень, лежить хворий. Під високим білим чолом у нього палають такі самі, як у матері, карі й молоді очі, та й лице в нього материне чотирикутне, вольове, тільки дуже бліде від недуги, довгого перебування в кімнаті та певне від цих книг і креслень. Серце? Серце! Луною відгукується стара. Пульс так званий нитковидний, ледве вловлюється. Руки холодні. Кров'яний тиск неприродно низький. Зовсім охляв, пояснює кароока бабуся. Кілька хвилин тому було йому ще гірше. Очевидно, це так. Тут не той випадок, що з вродливою дружиною матроса. Валю. Кардіомін з папаверином. Валя вже добула із злополучного ящика потрібні препарати, помічниці з неї тямуща. Притьма метнулася в кухню. Стара здогадалася і почовгала за нею, на ходу гукнувши кип'ячена вода в чайнику. Кватирка у вікні відчинена, кімната досить простора, як видно, постійно провітрюється, але дихати все одно важко. Вам шкідливо лежати серед книжок, вихопилася Уващенка. Хворий у відповідь тільки блиснув очима. Повернулася Валя. Андрій Степанович поклав на долоню рятівні препарати, ніби зважуючи їх. Підшкірна ін'єкція зробить свою справу. Розширить кровоносні судини, активізує серцеву діяльність. Цей процес завершиться через п'ятнадцять або й двадцять хвилин, отже треба чекати. Входить бабуся, і потай, невтомними жвавими очима, просить лікаря піти з нею. Посидьте валю біля хворого. Йому зараз потрібен тільки спокій, в разі чого гаразд, я покличу вас. Стара веде Ващенка в сусідню кімнату. Тут книжок значно менше, а все ж у двох цей сільських шафах їх набито вщерть. У мішане. Поряд з модерним імпортним сервантом старосвітський вітчизняний комод. На стінах фотографії молодих жінок та чоловіків, які, певне, давно вже постаріли або й завершили земне існування. «Даруйте, що я веду вас сюди», – виправдується стара. У вітальні спить Кіра, дочка Вадима Антоновича. Видно, вона звикла величати сина тільки отак офіційно. Її раненько в школу, в сьомий клас. Ви хотіли щось запитати? Так. Скажіть мені правду як матері. Це не загружує страшним. Хто знайде в собі силу, саме матері сказати правду. До того ж Андрій Степанович сам не знає всієї правди до кінця. Не знає обставин, за яких почалася недуга. Він давно лежить. Вже майже три роки. Три роки? Так. А зараз йому лише тридцять сім. Треба стамувати в собі емоції. Треба заспокоїти матір. Його недоречний вигук сполохав її. В даному разі страшної, як ви кажете, загрози нема. Цей приступ пройде. Раджу змінити обстановку, книжки, креслення. Ні-ні, він без них не зможе. Це єдине, що в нього залишилося. Розумієте, книжки йому читаю здебільшого я. А креслення приносять із заводу, коли приходять радитись. Вадим Антонович був головним конструктором. Вона назвала одне з найбільших підприємств міста і коротко розповіла сюжет трагедії. Вадим Антонович Богданов, її єдиний син, невідмінно закінчив політехнічний інститут, захистив диплом, кандидатську диссертацію і в 32 роки, майже мій нинішній вік, подумав Андрій Ващенко, став головним конструктором велетенського заводу. Здавалося б, великий початок життя, якому варто заздрити. Тим більше, що в Богданова була чарівна дружина, теж інженер-конструктор, улюблениця доня, розумна дбайлива мати. Та ось, не знаю, чи від тому, чи, може, спадкове, у Вадима, тут вона обійшлася лише ім'ям, почала розвиватися гіпертонічна хвороба. А може, й Господь Бог за щось покарав нас? Що тільки не робили а тиск невпинно зростав. І от біля трьох років це сталося. Інсульт? Тепер це звуть інсультом. Одне слово крововилив у мозок. Можете собі уявити, скільки я настраждалася. Правда, завод допоміг. Залучили найкращу професуру. З лабетів смерті ми його вирвали. А тепер хіба що надія на Бога. Розумієте, параліч виявився сильнішим, ніж професори та їхня медицина. Знову це трафаретне нарікання на медицину, і знов несправедливе. Те, що її син залишився живий, ба навіть те, що і зараз мають вчинити медичні препарати, уже перемога, і то неабияка, а людям будь що подавай чудо. Ця квадрата лиця жінка зовсім нічим не схожа на його матір Галину Федотівну. І все ж скільки між ними спільного, і безмежна любов до сина, і ніжне піклування про ту кіру, який вранці йти до школи, і навіть ці наївні докори на адресу медичних світил.